Itxaroborda, postaria ofizioz eta idazleo afizioz, nahiz eta ezken hau ofizio bilakatzen ari den. Zola zaldian Itxarobordaren ibilbideaz galden indiogo. Idu, iduritzen zaitalde batetik uh, asko edatzi dudala. Egun horoz izkiatu dut uh, Euskaraz ene eh, hamabi urteetari konat. Eta kasik uh, egun horoz... Ez bada, ba, haste bederen uh, artikulu bat publikatu dut uh, Euskaraz, Euskaraz Prentxan uh, mila behatzen eta eroregoi eta hamaloetik uh, gaur arte, bera, zegiten du kasik uh, berregoi urte, <laughs> bata bestearen buruan uh, hitz guziak uh, ez arte madira behar behin egiten du munduaren ingurua. Idazteaz gain kantagintzan ere aritzen da. Ero dut ere, hor badela alako kontraste batzen da, gure familian, etzen kantatzen. E, e, zirtoak eta e, historiak eta kondatzen zirenmen kantarik tzen berazalako e, huts bat bezala betetzen du e, Kantuarekin dutanman hareman, e, hareman horrek ero eren behar dut ere e, behar bada irsa er, delaennetako eta eztutala e, metua holderikzen e, gazteago nintzlarik bertsutan ari nintzan eta beraz e, atxiki dut... E, kantuen uh, idazteko orduan, nola neuri hori uh, sortikoia sortiko chiki ta hori kroa chiki ditut Eta mekanismoak dira en neburuan beraz uh, ez dute hanen erresia dela baina kasik bai kantagintzaz gain bestelako aktibitateetan ari da azken aldian erresitaldiak esaterako hasi nintzen hitzak uh, musikan uh, ekimenarekin, no? eta euskal kultura erakundeak antolatu zuena duela kasik hamago orain Eta horretzen niz, e, taula gainera joan eta gaitzeko e, algea, beldura, e, lotxa bat e, manuela eta ez nik bakarrik. Eta nik, nik bai berezik izan eta e, eran, esperientzia berezia da, taula gainean e, poemak e, egizitatzea... E, Sortzen dugun pertsunai horren baitan txartzea eta pertsunai hori biziaraztea. Fokoak direlarik jendeak ere, ez dakigun orden aintzinean eta beste da misterio parte bat bada ikusgarri horietan. Politikari buru zere galdegin diogu. Ez du bere burua bertzaletzat jotzen. E, nizala bertzale uste dut betidanik ukandu dela arazo bat e, hitzorrekin eta Eta behar bada uh, orain uh, erraiten aldugu eta erraiten aldut, uh, ene gaitaska giderik handiena ene baitan izan dela burroka ahamatuaren uh, tematika hori. Hastapen hastapenetik, uh, zori gaitzez, tekstok idatzi ditut uh, burroka ahamatuaren uh, kritikatzeko, Eta, bo, anitzetan ber, berkkoatatua izan izan izan. Eh? Beraz, luzaz ere isilik egon naiz. <girrisa> Beraz, orta egiten dut, biziki nekaz ekartzen altu dala ene e, e, soinean, abertzale izena. Euskararen egoerari dagokionez bere ustez urte asko negarrez egongara. Usteo denbora aski ere mandugula izkuntzaren egoeraz negarrez. Gata askanean oartzen girela, E De desagertzea usteginuena azkenean hizkuntza edo histun histun belaunaldi eta hiztun talde sozial aldaketa bat baizik etzela. Euskara batua eta euskalkien kontrako estadoi da amaitua dela esan digu. Ideologi, ideologikoa zen eztaba da hori ere bukatua da, denbora hori bukatua da orain. E, gehiago, e, ari da, e, e, euskararen sistema, euskalkiak integratzen. Inte, integratzen eta behar bada euskalkiek ere literatura mailan, balio bat emaiten. Eman dezagun e, dialogoak euskalkian eta gainerakoa euskara batuan. Eta du ere e, sinonimoen aberasteko. Bukatzeko argitaletxeek pairatzen ari diren krisiaren aurrean idaslek gutxi egin dezaketela Esan dugu. Egia da ere, o, keskak bat direla horre. Uste dut, o, jahularitzaren o, diru laguntza apaldu direla. E, jendeak gutxiago konsumitzen duela ere. Eraz, o, krisia bat bezala bada. Mainan, idazleak zerrekin dezake jo. <laughs> Gogo eta bai. Gogo eta bai. Mainan, konpontzeko. A, uste dut, egemedio baka gai dazten, jarraitzea dela azkenean. Gauza horiek guztiak fikzio mailan plazaratzea, eta erak uste gauza ezberdinak posibe direla.